А що, коли завтра тебе також прилюдно спалять і пустять за вітром спалену душу. О, ні, ми мусимо з'ясувати усе тепер вже. І душа моя загоріла. Ні, я твого віку не боялася ніколи, ніколи. Але ти сам навчав боязні. Я? «Я тебе навчав в боязні, коли визволив із панцирів самотності, коли розірвав усі пута й павутинні, що обмотували тебе роками. Я, що зробив з тебе скрипку, яка говорила без смичка. Я, що нехтував часом, обставинами, умовностями. І ти кажеш, що я тебе вчив в боязні». «Так, це все правда. Але правда не вся. Нехтувати будь-чим також треба вчасно».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 І кар'єристом ти не був, але ти хотів більшого благовоління, ніж мав. А більшого тобі ніхто й не дав би, бо тобі й так не було рівних. Але ти хотів мати мене і водночас бути чистим і незаплямованим перед усіма партіями і кодексами честі. А так не буває. Ти сама сказала, що такий був час. Але ж той час минув, а ти й тоді не захотіла бути зі мною назавжди. «О, мій любий!» – видихнула моя, скипіла від давнього болю образи душа. «Минув не тільки той час, минуло щось більше, і я зрозуміла, що можу жити без тебе. Можеш з іншими? Не з іншими, але без тебе. Я тебе швидко наздоганяла, і в якийсь день зрозуміла, що в чомусь таке нас догнала, і в чомусь таке ми вирівнялися. І я змогла без тебе. А інші...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 «Ти скупа, я знаю, ти не хотіла казати цього, але ж ти мене любила, правда?» Катував голос, не знаючи, що теперішні його тортури дужче, ніж у найболючішу мить розстання. Я довго мовчала. Жар минулої пристрасті – пік душу, пошарпану пристрастю, як пару вітрильника бурею, і не давав говорити. Але те, що я відповіла, було несподіваним навіть для мене. Я тебе люблю й тепер. Моє тіло, з якого ти зробив колись скрипку, без тебе струхлявіло і умерло ще до моєї смерти, бо воно було віддано іншому. Але моя душа навіки горить тобою і плаче тобою, і тепер ще хоче тебе. То голод, то спрага. Невтоленна спрага і голод кидають мене до тебе, ніколи не забутого і не спитого ніколи. Ти що... Прощайся вже зі мною, злякалася, постаріла враз, і змеркла душа моєї вічної любові, і наче захищаючись, скрикнула усяй сяйву довколишнього світу. Не винен я, голубенько моя, не винен. Я хотів тебе забрати до себе, але я не винен, що знайшов тебе, коли вже був зацементований диявольською силою обов'язків, почистей, рангів, регалій.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 А навіщо мені було знати про це, коли ти в мені залишилася молодою співучою скрипочкою? Бачиш, ти і тут застався егоїстом, дорікнула я і почула. А хіба ти не збагнула, що любов – це найбільший егоїзм з усіх, що є на світі? Лише любов тримає життя і дає йому дихання. Любов – це вісь, навколо неї обертається усе-все на світі. Усе, розумієш? Але ж нас учили, що світ тримається завдяки патріотизмові і державам, і що це найважливіше. Хіба не вони нас розлучили? – запитала я Палко. Такі речі самі по собі не розлучають людей, – навчала мене знов молодіюча душа. Людей розлучають наслідки виховання. А хіба нас не виховували саме на цих поняттях?